لا للعامل معمول الخبر المساله ذکر کئ التقدم د معمول د خبر دل افعال ناقصه د خبر د معمول تقدیم دغه مساله ذکر کئ تقدم د معمول د خبر د افعال ناقصه دد سوو صورتورتونونه دي اوله صورت چې دا معمول چې دی دا مقدم شي او بالکل متصل افعال اخالې ناقسهو سره یعنی شي ع په خبرون مقدم شي په س موسه شي قدم شي او متصل چا سره را نفاری ناقی سو سرا لکا کان تو آمک زیدون آکیلا کان تو آمک زیدون آکیلا تو آمک د آکیلا دا پارا مفول بهی دا معمول رو چا دا پارا؟ دا آکیلا خبر د پارا سده او خو یا کچه ساد دیجی داغا چی کم دنو دی لکا سیشو ها کان تو آمک زیدن دا قسم معمول دا دوه قسمه دی یو زرفتی او بالغیری زرف لکه تو آمک غیری زرفتی کنه کان تو آمک زیدن آکیلا توی ام دیسه شی زرف کان عنده در کان عنده در كان چې داې ځای ظ که نه دا معمول دا دا صورتت چې م دور بیا بیا نه شملی تا صورتت چې کمله لشو دا چې غیر ظررف نو مومطانیا او چې ظرفی نو صورتت پهکمپ شوئ که نه چې غیرې ظ نو مومطانیا او چې ظرفی نوجا صحیح شوه ته سبا پا را ک کتابونه واسه نه چه, چه تا دا چه بارت جوڑ که چه معمول ما را مقدم که غیر زر او دو کانه سر او دا فار ناکسه و سر جو که جوخ که دا وجایی زر پا دیو صورت پوش شوی دویم صورت چه دویم صورت دا ده سره د خبر را مقدم شي په سم خو د خبر نه مخرري د خبر نهخر صحیح ده لکهکان آاک عامکه ایتون كان آ عامکه ایتون یلی دغلی دی معمول د کانه سره یلی دی وای که نری يلي کړه لا جایز ده دا صورت څه ده جایز ده پری بو شو چې لکه سره د خبرنه مقدم شیخو په خبر نه مقدم شوي په هیڅ ډول شوي مقدم شوي لکه کان اکل ان توامګه زیدن دا تقدیم جایز ده دا تقدیم څه جایز در این سورت چی دا معمول پا افال ناقصو مقدم شید بغیر دا تقدیم دیشانا. دا چانا تخبرنا تو آمکا کان زیدن آکلا تو آمکا کان زیدن آکلا سورت تویگی که نا داوم جایز دید وَأَنفُصَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ وَأَنفُصَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ اَهَا أَوْلَائِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ اِيَّاكُمْ كَانُوا دا سورتوں سے دی جائز پسی دریو سورتوں نے بانے پوش ہوئی گا نا دو سورتوں نے حکم جواز شو ایا او چې ظرفینو جواز او چی خیر زرپینو ادم جواز والا يل العامل معمول الخبر الا اذا ظرفا اتى او حرف جر دا شیر شعر مقصد اولني صورت ولا يل العامل معمول الخبر نرازي رستو متصل بلا فاصل العامل معمول الخبر خو شي معمول د خبر چې دی اذا ناراضي متصل بلا فاصل رصد افعال ناقصونا رصد افعل ها الا اذا ظرفا اتا او حرف جر مگر کدا معمول ظرفي او يا حرف جري نو بیا متصل بلا فاصل لا فارنا قصونا راتلني لك كان عند غزيدو يا وغيره كان عند غزيد مقيما كان عند مقی من وقتی ما چی متعلی رانیم گردود کان اِند ازید حمونده خبر دیگر نا معمول خبر نه نده در خبر نده معمول خبر کان این دا کزیدون مقیمن نا خبر شو این دا شو معمول شو ناصدی کان تی کزیدون راغی بن کان تی کزیدون راغی بن زید تاس را دیر بین ناده تا راغی بند راغې بندچیک دی که نه سوال زهه به زرته ویم چې معمول د خبر به زت او وي کان دکانه سره به متصل راغلی ويتهکانه سره به سره راغلی متصنا زو ح داجوونه او لگو یو تهیم بماکانو iya هم ته اف zo دا جوونه ب بmaو iya همتی بماکانو iya هم hatda بماو iya هم بکان هم دا iya هم چې د دا دده د para او ادار بارس ده مفهول دی؟ او معمول دی خبر ده معمول جانه خبر ده او سشوه ده نکانه سره متصل بلا فاس اللہ غلی ده سوال وانی پوش جواب وَمُزْمَرَ الشَّانِ اسْمَنِنْ وِيْهِمْ وَقَاهُمُ مُوْحِمُ مَسْتَبَانَ أَنَّا هُمْ تَنَعَو وَمُزْمَرَ الشَّانِ اسْمَنِنْ وِيْهِمْ وَقَاهُمْ حاصل ده جواب کم صورتت چې مونګه مطنی کوو چې تا صورتت جازه نه دی تقدیم د معمول د چاته خبر چی غیر ظر په اسم و خبر دواړو باندې دامونکو ممونطانیا کوو که داسې عبارت دته دا چرته هم شي میلا شي دا ممتنع مط والله صورتت د کم کوم ظای شو شي د غیر د سخشي کولو چل د ت خمات په کانه شان بعض میریشان اسم مومنې او داور پسی بوله ټوله جمله سکی خبر که اتا جی چا تا حسم میلی که نه اکانه نروز تا چا تا سو میلی اغتا با مبتدا ہوئی او اغتا جی چا خبر میلی که نه اغتا بردی مبتدا سوئی خبر ہوئی یا مبتدا او خبر دوال جی کمدنو خبر شیده چا دا پارا اکانه دا پارا او کانه کې با جی کمدنو زمیر سو منی حسم او زميري شان د بي کسو مانه هي څو مانه زميري څه شي څه شو کنه چې زميري شان د بي کسو مانه هي څو مانه نو ور په سې جمله به کوم کې خبر کې جمله وي کنه نو مبتدا او خبر وي کې څه کې صدا او خبر او بیا به خبر د چا کې کانه کې نو کانه تر مو تثیل بلا باطل معمول د خبره څهږي ځکه چې کانه درو خپل څه ورته کېنه او خو مونږ و چې په قسم ب چې کمر موقدم کېږي نه لکه چکانه سره جوخص شي را <مزمارا> شي نو قسم خو د کانه سه شوي دی مخشي تر شوي او خو تقدیم د معمول نه خبر به چاار راې خبر باندې راغې دا خو سره خبره نهوامونماه شان اسممانې نووي این واقع او زمير شان چې کم مقدر او منا اسم کواکیا شي وه هم کې غرزون کې د هغه چې ښکار کیږي چې انهم تناچ داسورت خو ممتنعو <متحدث> داسورت خو وه دا چې وه هم تدارازي چې دا خو سو ممتنعو په دغه کده کې د هغه ک چې زمير شان ته مقدر تکه وقد زاد كان في حشو كما كان اصحى علم من تقدم كان بدريق اسمه كان ابو ذو اسمه يو كانو كان ناقصا ذم كانو كان تمام تريم كانو ذكركي كان زهيدا كان ابن عصفور ذكركي دا نه فيم دي سر핌 د یو کتاب دی به سررف کېکل کتابې دی المومې او کبر ال الموم ته او یو جلد کې کتاب دی اوک د سررف کتاب دی دا دغه د جاموزلو سررف نه س تاسو وای چې هغهه پهې جوړو بلهکه او کار خانه به بیا جوړکوو هغه نه دا تاسو چې کوم سر وایغ هغه د کار کوي ځداکان چې کوم نور ځای ادارا دي فما بند شي اینو متلازمینو کې فما بند شي اېسیو تاسو ف یو کارون چې پکړه ده بل ازمرو یا پر شاو سرپان دي ولګا ده 65 نیو پکار سر ته کې کتاب ویل پکاري بیا دیس داکانو په سر په کویږي نه پکار دي لګا شاپیو ورو خلک وینه فسول اکبر ته فزول وې کنه نو دا خبرې نه دي ته دې رسید شي دي شته لکه کدنې دغه خبرې چې هغه لا کوکار دی او هغه خو د اجرا یو مسله او صرف نو په صرف کې رايو الممتع الکبیر دی تامبر مصدر دی او دیم شذل عرق فن الصرف ناميو کتاب دی نام دغه کتاب دی مزدار کتاب دی یو دی مامث بره محلا ده خو امه ملایوی المقصود نو مې انا دغه او شرح لګلې شوې ده المطلوب شرح مقصود په ماما بو اني فاصله کتاب سارطوږي ورلا وته سالا ها دا چې کوم ورو کانه زائد راځي په مابين دې اسمداده شاعرو مبتدا او خبر سي په تالازمه وکاله کله کانه دې په مس کې سره شي زائد راشي زه کان پای بو نو چاکایموندګونو کان خوب څه شو زاید خبر باندې کو شي کنه کله کلا دې زاید راضی چې کومنه نو په ما بین د صفاتو او سوق چې صفاتو مو صفيو پر سر سي متلازمين او کنه په کومسک سره شي زاید چې کم راشي کله راضی په ما بین د فعل او د فائل کې فعل او فائل کې فعل او فائل فعل مرفوع يو پر سر سي او تلازمين دې کومسک کانه شي ثری سلامرم کله کله چې کمنو په وصول او په سیلاکی وصول هو په سیلاکی دای چې کمنو زائد خشي راشي کله په چارو کو مجرور کی جارو مجرور مکه کانه تراشي زائد راشي کله د ماي تعجبيا او د فعل تعجب په مخد کې ما فعل به نه ما افعل ما کان ابعلما ما کان اصح علم من تقدمه ما اف ممنته نو ما کانه کانه په من کې سره راغې زایید راغې ته ما تعجویا ذا خو چې کله ضید را ځي که نه نو چه بي بي چه دا به اکثرری قانوندارې چې دا به سیغه د ماض وي کانه ووي دا سیغه د چاوي ماي یو کووننو چې ته کله کله سر را ځي زید را ي تیر چې کمدننو دغې او کا ل چې کمو سر را شي زایید را شي یو کوونو مزارې زور اکثر دارہ جی دا واضیو د کان زایدا سلن لن مو ویلو وخاب خلق یو دل دلنډه خبره هو پس خلق په ټیم نی اصل کې مسله داره بس فکرون نه سوچون نه ديو الله یو ته آسان کینو وقات تو ذا دکان کما کرن کلا زاید رازی کانه په درمیان کې فی حشوین باندې پښوی کنا په میان کې کومه د می تفسیرو کو په تلازمینو کې اکه یو مثال ای ما کانا اسح علم من تقدمه س سا سوي علم د بخوانو سنا شنا علم د بخوانو هی به یادول کول کار موري کاډه خلوي ان دسه برسه مثلا وا هغه خوبه مې موروبانه اعتماد نکو ان لیک پاره سګو اعتماد کو چې به زما لیکلې لیکلو باندې مې اعتماد نوسی به نسپې لیکلو دیو مې د سپې له سپې وله شه زمیر له مې له شو شه زمیر الرحمن درت لطو. او قران مجید و سرلی گله فروته کیشته ډا وړو شو شټل شو چې کبره قران مجید ته کته تصدیق او ور زده اوګر شو بیا به چا وته درته کوی شه زمیل رحمان اله لم سینوڑلې کانا نو په یاد خلک او کانا چې دا خودر درزیه دا وځ خدای بنده دا لیکل نه چا بیا خو نه ا دیږي ګر او وسا چې خپل دغه چې د درڅ کې تا کم ځای کې د مثلا نشته کیس مسله و نه نشته تر ټول مرده یادونه درڅ کړې تا په سپر قران کې خو رحم درس ته یاد دی طول ته یاد دی کار مندوا چې ته دغه ځان ته لیکلې یا دیون قضال جمعان ته خپې واستره غاغې ته غوړې ته غوړې اته درڅنګ دا څه پېدا شو بیا دې څه پېدا دا په بیا ته ته خو نه دی کېږي چې مخاطب ته یاد شي خو ته ته یاد دې شي تاسو دغه نه وې دې کول نه وې کار له یا دا وځه خپل سبق یا دولم اوس ایبه سره لیکل کړو نه خې قاې دې لیکلې سره طالبانو سره په خوړ ډوډۍ باندې سره ګرځول لا ګزان سره ډوډۍ و سره په پولیس کې کسې کړو تړلې وه چې ته موږ ته تل بیا و د شما دې تل سپره غل ده ډوډۍ و پاره دا کی کنه بوې کړه ډوډۍ وړې ده چې ډوډۍ وړې ده سیبوي نسكين کلی دي دا نه په قاېدیوم سیبوسره دي کلی دي بیا سی زباډولې کو نه کم زبا همیشه د پاره خبره حکومت یا ته مو یو که پیوړي کنه ندا چې بیا په دلاینه څو وړي پیوړي نو بیا څه کوي کنه کله کله او په اوچته خور لاشي زه بیر مونږ دې باغبانې خپل لاغلې وره زګل روجا کې غریب زر زر بڑا بیر لګلې ټول پسې لاوکړي دا څو خړ مدار باندې تاسو شي راشي یاد وا کنه خوایبنده چا کوټه ووڅه شي کی به اوچل کاه غریبانا روټي دي چې د هډور مثلا نشته یا بچ کمنته لالو ته لیکو خبره به ختمې اوس وبالپې ندي او پوینټ دي چې کڅسي کې په انهو پاڼه دور دګو کې بل کالي ګور ختم شي ویلګا بالپنہ <سؤال> خور پاتکیګیرا او او دا د علاقه دا چې کوم دی دا پوینټر دا سی ای <سؤال> می کوم دی سی ای <سؤال> او پیناو د سی ای دا څه دی دا وګوره بالپنې دي ټول دا دا بالپنې ټولې بالپنې دا نه پاتکیګی دا بیر ګولوزی کما کنه چې بیا ورسره کتاب ورته داมูลته کنه اس او توو جو ماخذ دې کل کړو خو ما ماخت مختصر مانای د ائسمت الله و رسول دوور علي کل کړو خپل ولکه تلخیص خو داغه تقریرو وجه د مختصر معنی کم زیادت او مخفل مختصر باندې ټول په حاشیه لیکلو ټول په حاشیه لیکلو زمانه ته مختصر ور و زمایلمم لا خبره خضه هغه داغه خو زار خو بیا ور کیدونه کی ملاو شو لکه مليصه شرح ولیکلنه چې کوم خبره زیادت او مخفرمانه کې کړو نا غیب فراوړل بشاخه کیراوړی و زه بیا و مشو خو لکه زما د خپل لجلګول غلاړل غنفه چپشورا نه کړل او غلاړ دانه چې لیکل خښه نه وې پدې کلو یې استعمال څه جنې لارو چې د کلو خښنه ده په کلو یې استعمال ده خښنه یې ادول دي او کنه دا خور وخت به تاسو سره لیکل نی کله کله څوک یې نه صاحب کې شبول خل لفظي ترجمه زو ته کنه ته چې طاقت لیکلې ده درځیدل نه تاسو د خپل قرآن مجیدو لید کور نه راړي ما دا یو پیر دغل ته په روان کې جمعہ تلل لر ملګری درس کو ما دا وی ته درس وکړه محمد اسلام ولی سبو سنت دې چې محمد اسلام دې اواته وی درس وکړه اجما یو آیات توکتو ناو خواسانو ولا قدیس توزی بی رسولی من قبل که دا آیاتو اول پس یا فمن هو قائمون علا كل نفسن ما لذا فمن هو قائمون علا كل نفسن مانانو آتلا داد اللہ سم کی خبره زمان تالیبین نمخ کی خبره زمان ما لذا فمن هو قائمون مانانو آتلا نمجوس پسکوما بس ولا قدیس توزی اتاون ختمه نوح علیہ السلام پورو توکی شوی وید آخیمی سالمی ویبین بلی سالمی نیوګه څنګه به ډاکړه انا ورپسې هميونه وي هغه ماته رکووبوي نو مال رکو راتله اسی به رو وای خیرات څه عبدلوکیل مونڅه دېځه ته وزاله له له ما ماته وي درس وکه چې درس مو کو صورت شمس او شمس وځو ها حواله صورتو وې دا وکه اگر انا لاړو چغلاړ لاندې پدمدمو پدمدمو مالکم ځای راته پدمدمو مالان راغل اوسو داغه په قران مجید کې دو ټولو ټکو مان لیکلی و از ما د پاره د پدمدمه مان نه د ټول د کوی لیکلی و را د مخدای شه په ټولې لیکلی و خو د خدام د معنا پکې نه و ولا کته دایڅ له سره چې بیا به سکے یا دوي خدای ته غوري کانه اصل علم موندل خپل چې شمدید واقعات دا ما ته او سیولاوې خپل واقعات نه وي مونږ په واقعاتو کې دې خدای غري چې ناراض شي ترڅو زانو کانه په هیڅ نه برتوالې خر اختیار خیال لته وایو دابا سپاخه توزا <تصال> دوکان فيه حشوین کنا کما کانا اسح علم متقدمه ډیر کړتي خلاصی یادی کیده لفظي ترجمه یادې کی شي سری ټیم خو په خلاصه ډک کیږي نه شان بشورو کې خلاصه وایي د کی د دې صورت کې د دې صورت کې د دې کړه سبب کې خو چې دا خلاصې نو درې لفظي ترجمه درن درته بیان کوي بیا غزا کړو د وې درسو کده بیان کوي پخوانوی لمزه که مضبوطه چی پخوانو سو کول محنت که و خواری که ولی ولی و یادول کول نو یادول که و ی خواری که و ی محنت که و ی بیزائی نیزی خدا خیر اصارا دعفت دی پر, پر